Povestea vieții mele Pista 35 Munich Elisabeta ușurel, alături de mine, într-un nostrim costum de lână albastru închis, părul ei e foarte blond și prinde într lumina. Parcă s-ar fi agățat în pletele ei fluturi de aur. Împărtășim amândouă o încântătoare în sufletire. Am plecat să privim în galantarele prăvăliilor. Cărți, cadre, stampe, porțelanuri, cristal, jad... Iar la magazinul rusesc, icoane vechi, pietre din Ural, cutioare de argin și tot felul de nimicuri ciudate. În magazinul de blănuri, vulpi nespus de frumoase și de moi, samururi cafeniu închis și blana ruginie a leopardului. Ceva mai departe, un ispititor belșug de șarfe, voaluri și mătăsuri de culori încântătoare. Niciuna din noi nu are punga prea umflată, așadar, socotim cu grijă cât îndrăsnim să cheltuim, ne uităm întâi bine, de afară, până să ne încumetăm să intrăm în prăvălie Parcă răsuna altfel picioarele noastre pe pavele Fiecare pas pare a proclama cuvântul vacanță, vacanță Ne întoarcem la hotel unde mama s-a și așezat la dejun Au sosit diferiți veri și verișoare, câte un unghi, câte o mătușe Copii se uită sfioși unii la alții La ei, un an înseamnă o deosebire Le trebuie câteva vreme până să pierdă prima sfiiciune se fac planuri, pregătiri, e atât de încântător să simți viața cu nădejdire ei, deschisă toată în fața ta. Langenburg, un frumos castel medieval aparținând familiei Hohenlohe. Aici e căminul surorii mele, Sandra. E o veche locuință încântătoare, cu ziduri enorme și grădini minunate, sădite în șanțul ce pe vremuri înconjura castelul. Splendidă vedere peste deal și vale, păduri întinse și de jur împrejur, orașe bătrânești nespus de pitorești. Rotenburg, Dinkelsbel, Hall, Nörlingen și multe altele. Minunate plimbări cu trăsura și excursii, viață de familie liniștită. Aici copiii au partea leului și minion, marea favorită, se simte ca la ea acasă în castelul unde o lasă săptămâni întregi cu berișorii ei. Cunoaște fie ce colț, fie ce piatră, e prietenă cu fiecare servitor. Cunoaște și lumea din sat și are o poreclă ei pentru unchiul erni care le citește seara câte o poveste hazlie. Din nenorocire, mâncarea la Langenburg e prea de tot bună. Minion se îngrașe, dar e atât de fericită, iubește pe toată lumea și toată lumea o iubește. Un balcon de piatră perforat se întinde de-a lungul curții interioare, iar de desubt se vede Nichi, dânt l pe bicicletă. S-ar părea că niciodată nu se poate obosi acest copil și te întrebi cum se face asta. Aici, ca și peste tot, nimic nu-l domolește. Plin de viață e în fierbere și dobândește o libertate a lui, pe care nimeni nu îndrăznește să-i o știrbească. Camerele Sandrei sunt pline de comori și de amintiri din copilăria noastră, au ceva primitor cum au de obicei odăițele în care se trăiește mult. Dovedesc o viață de familie intimă. Apartamentul în care locuiesc privește drept deasupra vârfurilor de pom și în jos spre Valea Verde și adâncă prin care curge un râuleț. Și aici ploaie prea des și Sandra se plânge de vremea rea, tocmai ca și mama, îi se pare că e o jignire îndreptată împotriva ei. Ceaiurile din Langenburg sunt vestite, niciodată n-au fost și n-au să fie cozonaci, prăjituri cu fructe, pesmeți numiți brețălni, sandwich sau marmelade ca în casa Hohanloe. Mai e și o splendidă argintărie veche și în toate simți cu adevărat că e ceva moștenit, ceva de mult statornicit, prietenesc. Unora poate li s-ar părea acest trai cam plicticos. Astfel mi-au rămas în minte tablouri deosebite, amintiri ale laturilor celor mai plăcute ale vieții de familie, care sunt cu atât mai neprețuite cu cât privim la ele în trecut și cu cât știm că mâinile noastre întinse nu le mai pot apuca, Aparțin trecutului fără nădejde să se mai întoarcă. Inventarea automobilelor a adus o mare schimbare în viața noastră. Ele contribuie mai mult decât orice, la eliberarea și emanciparea noastră. Acum niciun loc nu mai era prea departe și distanța fiind biruită, toți oamenii ajunseseră vecini. Aceasta neleznia apropierea cu mult mai multă lume și îngreună simțitor amenirea celor ce ne controlau și ne puneau stabile. Ziua acum era a noastră într-un oarecare care înțeles. Ca stăpâni ai spațiului puteam desfide micile interziceri, lucru ciudat. Unchiul nu era câtuși de puțin împotriva acestui nou mod de a călători. Din contră, automobilul ajunsese una din plăcerile bătrâneții lui. Din nenorocire era încă sub înrăurirea verișoarei Charlie, care trebuia să-și arate înțelepciunea în orice împrejurare. Îl făcuse să creadă că cele mai bune automobile erau N.A.G., pe care ea le favoriza. Aceasta însă nu era nici de cum adevărat, cel puțin pe acea vreme. Așadar, se întâmplă că regele în excursiile lui niciodată nu ajungea la destinație sau dacă ajungea, nu o făcea fără mari greutăți. Căci automobilul n era o mașină greoaie și cu toane, obișnuită să aibă pene mai multe decât oricare alta ce mi-a fost dat să văd. Aceasta însă nu-l descuraja pe regele Carol i îi plăcea noua ușurință cu care învingea distanța, deși mașina se oprea la fie deal și nemilosului șofer german îl azbâlea din loc de câte ori lua o cotitură. Își închipuia fără multă socotelă că așa erau toate mașinile și toți șoferii și nu voia să asculte glasurile celor ce încercau sfios să-l convingă că erau mașini care urcau dealurile cât de grele și șoferi care știau să ia cotiturile într-un chip mai puțin tulburător pentru liniștea tuturor. Însă mult iubita acalii, recomandase și automobilul și șoferul, așadar trebuiau să fie cei mai buni din lume. Darece scumpul nostru unchi nu se așeza niciodată într altă mașină decât a lui, coborând din nenorocire în mormânt, înainte de a cunoaște plimbarea cu automobilul în condiții adevărat plăcute. Totuși, simțea o bucurie fără margini că, mulțumită acestui mijloc, își descoperi a doua oară țara la bătrânețe. Auntie era tot atât de entuziastă ca și unchiul și-și cumpăra la șepci costisitoare care însă nu prea o prindeau. Era toată mai zâmbete ce descopereau minunații ei dinți albi și purta pe cap o șapcă țuguiată care o făcea să semene cu un bătrân profesor de botanică pornit duminica în excursie. Dar nouă ne plăcea Aunti cu acele șepci, nu doar că își ședeau bine, căci netăgăduit nu o prindeau. Dar pentru că ne dădeam seama că ajunseseră în felul lor simbolul emancipării nevisate de ea, Dobândită cu prilejul Goanei de-a lungul unor drumuri, pe care, din pricina sănătății și a împrejurărilor, nu putuse să le cerceteze în tot timpul lungii ei vieți de abnegare. Și untiului și lui Aunti îi plăcea să ia copiii cu ei în unci plimbări penserate. Îi trimiteam pe rând și era ceva cu adevărat mișcător, să vezi cum tovarășii celor mici sporea pentru cei bătrâni bucuria plimbărilor. Mai presus de toate, le era drag să meargă cu copiii la mănăstirile din apropierea Bucureștilor, precum Țigănești, Căldărușani, Snagov, Cernica și pasărea. Aceste mănăstiri, așezate în locuri frumoase, departe de vâlva orașelor, priveau vizitele regale ca adevărate binecuvântări și pomenesc și acum cu Evlavie zilele neuitate când venerabilii suverani veneau în mijlocul lor, aducând cu ei generația cea tânără. Încetul cu încetul se stabilise între noi o mai deplină armonie. Vârsta și boala îmbrânzise mult pe omul de fier, Iubea copiii și din pricina lor se arăta mai blajin față de părinții lor, mai îngăduitor. Iar noi, la rândul nostru, îl înțelegeam mai bine și totodată eram cuprinși de o adâncă admirație pentru destoinicii noștri premergători, ale căror vieți fuseseră fără preget închinate poporului lor, în dorința neprecupețită nu numai de a-l conduce, dar și de a-l servi. Mă bucur că pot spune că acești din urmă ani au fost ani aproape fericiți când domnea în viața noastră de familie o bună învăire de amândouă părțile. În primăvara anului 1907, țara a fost guduită din starea ei de fericire și mulțumire de sine prin cumplite răscoale țărănești. Era la putere Partidul Conservator sub conducerea lui Gheorghe Cantacuzino. Acest guvern nu-și dădea seama de a celor ce se întâmplau. Mișcarea începută în Moldova se întinse repede și în câteva zile întreaga oltenie se ridică în armată. Țăranii cereau cu învărșunare împărțirea marilor proprietăți și o mai bună retribuție a muncii câmpului. Liberalii, totdeauna la pândă, stau gata să ia locul conservatorilor. Când la 10 martie Gheorghe Cantacuzino își dădu demisia și fu chemat în locul lui un guvern liberal cu Dimitrie Sturza ca președinte și generalul Averescu ca ministru de război, rămase în sarcina generalului Averescu să potolească răscoala cu forța armată. Rezultatul final fu stabilirea unor legi noi pentru ocrotirea țăranilor. Totodată li se împărți o mare întindere de pământ, îndeosebi pentru izlazuri. De asemenea, se înființa așa zis acasă rurală care ajuta pe țăranii cei mai săraci să cumpere pământ până la 5 hectare. Ordinea era restabilită, însă lumea primise o lecție care nu era ușor de luat. Reforma integrală însă, cuprinzând împărțirea radicală a marii proprietăți, nu se înfăptui decât sub domnia regelui Ferdinand și voi vorbi de ea la locul cuvenit. Am destule motive pentru a-mi aminti de primăvara anului 1907, când mi se deschiseră ochii asupra mai multor adevăruri și când începui să pătrun mai adânc interesele țării mele. Multe lucruri pe care nu le pricepusem sau le trecuse cu vederea din neștiință sau din lipsă de pătrundere, mi se deschiseră acum. Zarea gândirii mele se lărgise, făcui cunoștință cu oameni mai interesanți. Acum eram de-a la o ființă în toată firea. De bună seamă ajunsesem încet la maturitate, dar așa se întâmplă cu oamenii din rasa mea. Aceasta e însușirea mulțumită, căreia ne menținem idealurile timp mai îndelungat și păstrăm în noi o rezervă de forță pentru zilele de nenorocire. Sufletul la noi rămâne tânăr. În viața mea se iveau schimbări. Pășeam cu încetul spre inima lucrurilor. Trecuseră zilele de chinuitoare singurătate. Nu mai eram străină în țară străină. În jurul nostru se adunase acum un mare număr de prieteni și de cunoștințe. Ca să zic așa, îngăsim temelia. Totodată mi se deșteptase și interesul și acum când discutau unchiul și nepotul politică sau chestiuni militare, urechile mele nu mai erau astupate de nepăsare. Treptat începusem să văd însemnătatea convorbirilor lor și să ascult cu ager interes tot ce era de o importanță vitală pentru țara mea. Agricultură, industrie, armament, politică internă și externă și dorința de întregire. Unul din subiectele de conversație mai obișnuite, mereu reluat, era asupirea românilor de peste munți, de către unguri. Unchiul era mâhnit, văzând că zadarnica atrăgea atenția Vienei asupra faptului că o asemenea stare de lucruri punea la grea încercare realitatea lui față de tripla alianță, căci creștea fără voie amărăciunea României împotriva vecinilor ei dar pe atunci nu înțelegeam pe deplin ce importanță fără seamăn aveau toate acestea pentru viitoarea linie de conducere a politicii noastre. Moartea socrului meu în 1905 a fost o mare durere pentru întreaga familie, dar mai ales pentru soția lui și pentru regele Carol, al cărui prieten intim fusese de pe timpul când acesta își părăsise căminul pentru a veni să domnească peste o țară depărtată. Dintre amândoi, regele Carol fără îndoială avea caracterul cel mai puternic, dar prințul Leopold, cu tactul lui desăvârșit și cu minunata lui erudiție în privința oricărui subiect, era adesea în stare să dea cele mai bune sfaturi. Trăind în centrul Europei, putea mai ușor să vină în atingere cu tot soiul de lume și cu cele mai multe curți germane, precum și străine, cu care unchiul nu mai avea contact direct. El era așadar pentru închiul cel mai de căpetenie izvor de informație despre întâmplările din Europa. Leal, demn de încredere, devotat, nimeni nu era mai potrivit decât el pentru rolul de mediator. Mereu netezea greutăți și neînțelegeri și îmbuna orice jignire. Socrul meu era din fire împăciuitor, fie veșnic binecuvântată amintirea lui pentru această însușire rară și vrednică de prețuire. Sigmaringen, după moartea prințului Leopold, n-a mai fost niciodată ceea ce fusese, căci el era sufletul și inima lui. Unchiule avea de asemenea mare dragoste pentru fratele lui mai mic Friedrich, însă era puțin apropiere între gusturile și caracterele lor. Unchiulețul avea o fire plină de neturburată bunăvoie, îi plăcea tihna, nu se amesteca în nimic și nu se se închisea câtuși de puțin de politică sau de problemele mondiale. Îi plăcea, îi plăcea viața liniștită cât se poate de intimă și fără complicații. El s cotea că marele om al familiei, așa numea în glumă pe fratele său, făcea din fie ce mușuroi de furnici un munte și că exagera fără noimă proporțiile lucrurilor și prin aceasta dădea naștere la greutăți ce nu s-ar fi ivit, dacă ar fi binevoit să le treacă cu vederea. Dă o însemnătate prea mare atât persoanei cât și țării lui și oricărui lucru ce-l face sau îl lasă nefăcut oricărui cuvânt sau gând al său. E un om prea important ca să facă altora plăcută viața de toate zilele, zicea unchiulețul, și atunci zâmbea cu zâmbetul lui prelung și fermecător. Mătușica soția lui, mică, slabă, neobosită și vorbăreață, era mai totdeauna gata de luptă și nu prea arăta multă răbdare față de unchiul și a un tii. Amândouă cum ei, mai bătrâne, o umpleau de îndrăjire, atât prințesa Antoanet cât și Carmen Silva. Le găsea pe amândouă obositoare în unele împrejurări, așa încât se simțea plină de simpatie pentru generația tânără, de câte ori aceasta aș permitea să judece pe mai mari ei. Mătușica era foarte hotărâtă în părerile ei, dar n-avea fire de pedagog, știa să râdă cu cei tineri. O vizită făcută în primăvara anului 1909 unchiului și lui Aunti, de către această pereche iubitoare de tihnă, n-a fost pe deplin mulțumitoare pentru toți. Musafirii Găsiră că viața prea liniștită lângă niște suverani atât de serioși nu putea fi un izvor de plăcere, iar unchiul și auntii găsiră că nu se dădea prețuirea cuvenită nici muncii, nici țărilor. Mătușii îi plăcea să dea sfaturi bune, iar lui auntii, convinsă de superioritatea ei, pe lângă cumnată sa mult mai tânără, nu-i venea la socoteală să fie mustrată. Mătușica nu înceta de a lămuri că ar fi mult mai bine pentru cum nații ei, dacă ar face cu tare sau cu tare lucru în felul cum îl înțelegea ea, iar nu în felul lor. Ceea ce plictisea cu deosebire pe unchiulețul era poliția secretă, pentru că îi urmărea ce pas în lungile plimbări, pe care el și neobosită lui soție avea obicei să le facă măcar că nu socoteau București ca un loc prea potrivit pentru plimbări. Mătușichii îi plăcea să aibă persoane limbute și pline de bunăvoie cu care să stea de vorbă, persoane ale căror convorbici plăcute nu coborau în profunzime. Îi plăcea să râdă, să fie veselă și să petreacă, așadar ședințele muzicale ale lui Aunti, atât de intens înfiorate de emoții, nu prea erau pe gustul ei. Mereu încerca să scape și să vină la Cotrocini, unde mărturisea cât era de scoasă din răbdări. Însă nemulțumirea nu era numai a ei, căci de câte ori mă duceam la Aunti, trebuia să ascult cealaltă latură a situației și, auzind amândouă părțile, îmi dădeam seama că sunt în lume elemente ce nu se pot amesteca armonios, oricât de desăvârșit ar fi puterea și bunăvoința fiecăruia. Aunti și mătușica nu puteau niciodată fi acordate în același ton. Pentru cel ce privea, acestea îi stârneau întrucâtva simțul umorului, iar când sună în sfârșit ceasul despărțirii, mi se pare că musafiri plecară cu netăgăduit sentiment de ușurare. Viața are darul cumplit de a despărți chiar pe acei născuți sub același acoperiș. Regele Carol, pe la sfârșitul vieții lui, era foarte dezbolnav. Suferea de o boală de ficată acută și foarte complicată, care adesea îi picinuia mari dureri, însă rar îl silea să stea în pat. Încetul cu încetul bise îngrozitor. Trebuia să urmeze un regim sever, ceea ce îi lua mult din puteri. Îndura această stare de sănătate, cu stoicismul care îl caracteriza în toate, însă erau epoci în care era atât de bolnav, încât orice îndatorire ajungea o încercare dureroasă și atunci era firesc să prefere a lucra cu cei ce îl înțelegeau dintr-un cuvânt și nu pierdeau din vedere vârsta lui. Astfel se născut preferința lui pentru Ionel Brătianu. Aplica dorința a tânărului om de stat de a mulțumi pe suveranul său era o ușurare după obositoarele discuții cu bătrânul Sturza, neînduplecat în argumentele lui. Mi-aduc aminte că mi-a spus regele într-un rând. Ai să vezi, copila mea, cât e de obositor când îmbătrânești să lucrezi cu oameni a căror minte e prea adânc ancorată în prejudecăți nestrămutate și în formule. Îți simți propria ta minte obosită și astfel necontenitele dezbateri și discuții te istovesc. În ziua de azi, a lucra cu Ionel Brătianu e pentru mine o odihnă. Are o minte primitoare, îmi urmează gândul până la capăt, îmi înțelege fără vorbă dorințele și nu e înveșnic o opunere cu mine. E plin de dorința de a-mi fi pe plac, precum și de a învăța. În ochii lui eu sunt un înțelet, pe când vechiul meu prieten Sturza e atât de îndărătnic, încât ne obosim unul pe altul. Și astfel începu să se înalțe steaua lui Ionel Brătianu. Unchiul recunoștea netăgăduita lui deșteptăciune, iar firea stăpânitoare a tânărului om de stat îl desemna în nedoios ca urmașul lui Sturza. În 1908, sănătatea lui Sturza senărui își dădu demisia din șefia Partidului Liberal și se retrase din viața publică, iar Ionel Brătianu ajunse prim-ministru. Ion Ionice Brătianu este numit prim-ministru în ziua de 27 decembrie 1908 cu toate că trecut un an până să fie ales șef al Partidului Liberal. Sturza mai trăi câțiva ani și muri în octombrie 1914, cam totodată cu bătrânul lui Suveran. Un alt sân, că unchiul se întorcea acum cu toată inima spre tineret, e faptul că în ziua când muri, căpetenia curții lui, prețuitul prieten timp de atâția ani Ioan Calinderu, în anul 1913, regele puse în locul lui pe prințul Barbuștirbei, declarând că trebuie să țină în seamă viitorul și să facă planuri pentru cei ce aveau să vină după el. Barbuștirbei, 1872-1946, om politic care a avut un rol de mediator apropiat casei regale, așa cum rezultă și din aceste pagini. După primul război mondial, a fost pentru foarte scurt timp, 4 iunie, 21 iunie, 1927, prim-ministru. Între 1930-1940, nu a trăit în țară din pricina divergențelor cu regele Carol al II-lea. Urmașii lui trebuiau să găsească lângă ei un om vretic de încredere, un om al cărui trecut îndreptățea din toate punctele de vedere alegerea ce se făcuse, un om de vârsta lor menit să înainteze în viitor împreună cu ei. După părerea regelui Carol, prințul Știrbe era cât se poate de potrivit pentru această menire. Barbuștirbei, având o fire spioasă și fără năzuințe, prețuise totdeauna viața de familie mai mult decât pe cea publică, însă era un om înzestrat cu un bun simț, liniștit și practic și știa ce voia. Neîngânfat însă totdeauna, cam mândru și scurt la vorbă, poate nu era croit pentru a dobândi vreodată prețuirea obștească, dar cei ce-l cunoșteau cu adevărat aveau o părere înaltă despre caracterul și inteligența lui. Însurat cu o încântătoare și distinsă aristocrată în Bibescu, avea patru fete și locuia în castelul său de la Buftea, în apropierea Bucureștilor, unde mă duceam adesea să fac plimbări călare prin păduri. Bunicul prințului Știrbei stăpânise pe vremul tronul țării românești și fusese dintre cei ce votaseră alegerea regelui Carol. Unchiul socotea că barbu Știrbei era în toate privințele omul indicat pentru a fi urmașului calinderul. Așadar, când veni vremea noastră, găsi alături de noi pe Ionel Brătianu și prințul Știrbei. Aunti niciodată n-a avut simpatie pentru Brătianu, însă de mulți ani avea multă simpatie pentru Nadeș și Barbu. Aunti îngrija pe unchiul cu nețărmulit de votament. Din pricina sănătății ei, totdeauna cam șubrede, îngrijirea neîncetată a unui bolnav era pentru ea o menire grea, apoi fiecare avea o fire atât de deosebită de acelui alt, încât lunga lor tobărășie nu fusese lipsită de furtuni și de drame. Amândoi suferiseră în felul lor, dar treptat-treptat, de-a lungul anilor, dobândiseră și unul și altul răbdare și înțelegere, așa încât la sfârșitul vieților, bătrânul rege și soția lui erau fără îndoială o pereche a cărei bună învoire te mișca până în suflet. Aunti juca cu drag rolul de soră de caritate și ne spunea mereu tot ce făcea pentru rege. Era dintre ființele care arată un interes aproape morbid pentru tot ce privește sănătatea, doctorii sau medicina. Mereu răuda folosele câte unui regim nou sau a unei noi metode curative, a unui tratament nou, a unui medicament nou, dar cu toate acestea era o infirmieră fără seamăn și răbdarea ei lângă patul unui bolnav era nemărginită. În afară de specialiștii chemați din când în când la consultație, regele avea bineînțeles și un doctor curant încărunțit de vârstă, generalul doctor Teodorii. Era un militar de mare iscusință, totodată prieten personal al lui Aunti și bun muzician, dar ca și Dimitrie, sturza îmbătrânise și unchiul avea uneori dorința instinctivă de a cere ajutor unui om mai tânăr și mai în putere. La curte însă, doctorii, ca și toate lucrurile, sunt greu de urnit din loc. Fiecare ține morții la postul său, așadar, numai după ce un accident nenorocit, făcut din bătrânul doctor un invalid, fu chemat un medic mai tânăr, doctor Mamulea. Doctorul Mamulea era șeful spitalului din Sinaia. Când intră în viața noastră, intră de-a de și rămase pe lângă regele Carol până la sfârșit. Aunt îl primi cu brațele deschise, el a ajunse cu încetul prietenul căruia i se desteinuia și fu în multe privințe o mângâiere pentru ea. Ne simțiră mulțumiți când o văzură împunându-și încrederea într-un om atât de vrednic. Știam că doctorul Mamulea nu va da decât sfaturi sigure și bine echipzuite. Acest nou răsfățat al curții era un tip de român cu ochii albaștri cu o fire așezată, pe care nimic nu-l turbura. Un om care știa să tacă și un om care închip chip potolit își menținea părerea, fără să se lase legănat de vânturi trecătoare. Tăcut, demn de încredere, flegmatic, era cu neputință de momit din calea cea dreaptă și își vedea de treabă fără zgomot. A fost pentru regi o mare mângâiere, de asemenea și pentru soțul meu, pe lângă care a rămas până în ultima zi a vieții acestuia. O bună parte din pacea și armonia, ce deosebi ultimii ani ai bătrânului suveran, s-au datorat în răuriri liniștitoare a doctorului Mamulea. Se pricepea să deștepte interesul în auntii și să hrănească mintea ei lacomă cu principii sănătoase. Stăpânea avânturile ei prea necugetate și îi însufla treptat o părere mai așezată despre oameni și întâmplări. Cam pe vremea aceea, Carmen Silva se îndeletnicea cu alcătuirea unui imens și complicat pentru a veni în ajutorul orbilor. Își făurise planuri fantastice pentru întocmirea unui minunat oraș alb, în care se adune la un loc toți orbii din lume cu familiile lor, că își găsea că nu-i milos să o osândești la izolare. Aici aveau să trăiască într-o armonie arcadiană, iubindu-se între ei, ascultând muzică frumoasă pe când lucrau la diferite meșteșuguri. Visurile lui Aunty erau mari și generoase și când le povestea în cuvinte împlăcărate, cei care îi sorbeau fiece cuvânt întrevedeau în acea clipă viziunile de armonie și de bună învoire, ce li se zugrăveau sub ochi, așa încât ți se părea aproape că poți să urmezi pe străzile cetății albe izborâte din închipuirea ei. Alții mai o luau în mea și se întrebau care va fi rege în această țară de nenorociți supuși. Auntii se vără în nemaipomenite încurcături, cu prilejul proiectelor făurite de ea pentru binele orbilor. Folosindu-se de entuziasmul ei, niște oameni de credință îi câștigară încrederea și o băgară în datorii. Unchiul trebuie să o scape, o făcu însă cu o mână nu prea ușoară și impuse nenumărate umiliri reginei, a cărei singură greșeală fusese că văzuse lucrurile în proporții neadevărate și că își pusese încrederea în ființe care abuzau de naivitatea ei. Datorită înrăuririi doctorului Mamulea, a părăsit Carmen Silva în mare parte unele îndeletniciri, care nu se mai potriveau cu vârsta ei și mai adesea îi prilejuiau cumplite dezamărgiri și mustrări umilitoare din partea regelui. Auntii înființă multe opere de binefacere. Era o minunată inițiatoare și femeia cea mai generoasă și altruistă ce-am întâlnit vreodată. Trăia numai pentru a face bine. Vedea însă toate prea în mare și planurile închipuite de ea nu se îșghebau bine cu realitatea. Mărețele ei avânturi trebuiau canalizate, iar când încăpea pe mâna lingușitorilor de reacredință era pierdută. Intra astfel mereu în neînțelegere cu unchiul și era ceva dureros să vezi pe unti, necontenit pedepsită pentru că fusese prea milostivă. Ceea ce dă măsura ideilor unchiului despre petreceri sunt excursile noastre pe Dunăre. Le dinainte cu gândul să ne dea tuturor o vacanță odihnitoare. Timp de mai mulți ani hidea rândul, pe la sfârșitul primăverii sau la începutul verii, plecam cu toții pe Dunăre pe iahtul nostru Ștefan cel Mare. Unchiul și a untii, soțul meu și cu mine, copiii mai mari, doamnele de onoare, suita militară, uneori câțiva musafiri și, bineînțeles, unul sau doi miniștri, căci aceștia în România sunt nelipsiți când călătorește un suveran în țara lui sau când întreprinde orice lucru obișnuit. Când punea la cale regele Carol o excursie sau o călătorie prin țară, Chiar cu scopul de a se recrea, nu era niciodată plănuită pentru petrecere, ci pentru datorie, și ce ne urneam foarte rar, aceste împrejurări trebuiau folosite cât se putea de temeinic. Primbările pe Dunăre nu erau o excepție de la această regulă. Luneam încet de-a lungul Marelui Fluviu și în fiecare oraș mare sau mic ne așteptau recepții entuziaste, pline de îmburzeală și de zgomot. Recepțiile în ținuturile rurale erau încântători de colorate și de pitorești, dar cele din centrele mai mari erau uneori plictisitoare din plicina căldurii, a înghesuielii și a zgomotului asurzitor, căci toată lumea se repezea deodată asupra noastră. Din când în când ni se dădea răgaz zi de liniște, când treceam încet prin lungi întinderi pline de sălcii, însuflețite de glasul privighetorilor ce-și avântau printre ramuri cântările de dragoste. Alteori ori părăseam iahtul și îmbăci cu motor sau un luntre cu vâsle, ne strecuram printre îmlaștinile, blacurile și canalurile deltei, înținuturi pline de vraje ce nu se asemănau cu nimic alt în lume. Peisaje de vis, pace și tihnă, o lume de ape singuratice, plină de lebede sălbatice, babice, bătlani, stârci mari și mici de tot soiul, rațe, vulturi și nenumărate alte păsări de pradă. Acelea erau zile însemnate cu o roșie când puteam să ne schimbăm hainele de gală și să ne îmbrăcăm în portul de la țară și când ne era îngăduită în sfârșit iluzia unei plăceri în locul neînduplecatelor îndatoriri regale. Bineînțeles, miniștrii și fracurile lor nu se urneau de lângă noi, totuși în asemenea împrejurări pierdeau ceva din însemnătatea lor. Erau mai puțin soleni și politici, printre păsări, pești și nuferi. Mă fermecau aceste ținuturi singuratice, ce nu se mănau cu nimic alt și erau pătrunse de poezia locurilor sălbatice. Canaluri strâmte sub umbra pădurilor de sălci năpădite de ape, fiecare pom se mănânc cu un monstru preistoric, cu trunchiul scorojit și strâmp Întinse bălți, între lupte aici și colo, de câte o insulă stăpânită de acbile regale cu pene ruginii, arbori desprunziți, ale căror ramuri desenau izvoade încălcite pe cerul fără nori tufișuri dese care iarna erau locașul lupilor. Peste tot nuferi ca niște stele imense deschizându-și larg petalele albe ca zăpada și chemând soarele să înghioreze belșugulor de stamine aurii. Nesfârșite oști de trestii ce se înclinau ca niște musafiri bine dresați ai curților regale Când năvălea peste picioarele lor valul stârnit de barca noastră Și care apoi își încet capul ca să se uite după noi Și rămâneau iarăși drepți și țepeni Însă mâhniți pentru că atât de curând erau din nou părăsiți în veșnica lor singurătate Era ceva nespus de falnic în aceste trestii înalte ce se închinau în fața bărcii regale nu încetam de a le privi, că erau atât de strani mlădiere în gestul înclinării lor. Cel mai scump tovarăș al nostru în aceste excursii pe Dunăre era doctorul Antipa, care a fost ani îndelungați directorul pescăriilor statului. Grigore Antipa, 1867-1944, zoolog român, om de știință, întemeitorul Muzeului de Istorie Naturală din București, director al pescăriilor statului, membru al Academiei Române. Era un om neobișnuit de mic la stat, rotund, jovial și plin de înțelepciune. Își făcuse studiile în Germania și vorbea nemțește cu aceeași ușurință ca și limba lui. Nu era nimic în lume ca să nu știe el despre apă, pești și păsări. Antipa era prieten cu toată lumea și o plimbare pe Dunăre fără el pierdea jumătate din farmecul ei. Copiii îl iubeau închip chip deosebit și fiindcă era așa de mic, aveau față de el un sentiment neobișnuit de tovărășie. Numărul centimetrilor lui îl aduceau foarte aproape de inima lor. Afară de aceasta știa tot și era totdeauna gata să-ți împărtășească cunoștințele în anecdote interesante și haznii. Doctorul Antipa a fost prietenul soțului meu în tot timpul vieții lui. Cu toate că recepțiile oficiale pline de înghesuială oboseau pe tip până la istovire, nimănui nu-i plăceau excursiunile pe Dunăre mai mult decât ei. La sfârșitul zilei cădea pe jețul ei de pânză și își aduna doamnele în jurul ei, ca să se avânte în cuvinte de laudă despre vraja marelui Fluviu. Era printre doamnele ei de onoare una pe care o iubeam toți, Zoe Bengescu, suflet dulce și blând care ajuta pe a unti în binefacerile ei, cu mai multă pricepere decât oricine. De asemenea, o ajuta și Marie Poenaru, care a servit-o cu credință mulți ani. Punctul cel mai înalt al înfrigurării era atins când de departe apărea profilat în zare splendidul pod de la Cernavodă, desușindu se din ce în ce mai mare, cu cât se apropia iahtul care luneca în fine sub vastele lui Arcade. Atunci, auntii cânta adevărate imnuri de glorie, căci acest falnic pod fusese una din marile înfăptuiri ale regelui Carol, visul către care pășise încet în timpul primilor ani plini de greutăți. Prin acest pot peste Dunăre elegase Dobrogea și Marea Neagră cu pământul țării noastre și cu Europa Occidentală și, în acest chip, atrăsese mult comerț și mulți drumeți spre România și singurul ei port la Mare, Constanța. Aunti s-o cotea ca o datorie morală necontenită a fluturarea Batistei spre supușii ei adunați pe malul fluzului ca să ne vadă trecând și adesea de teamă ca Batista să nu se vadă destul de bine, întrebuința un șervet pe care îl flutura de colo-colo ca pe un steag alb. Fiind foarte mioapă, se întâmpla uneori, spre nespusa veselie a copiilor, să-și îndrepte semnalele prietenești spre pașnicele vaci și oi, ce pășteau pe malurile apei. Mi erau dragi acele ceasuri de amul, când după vâlva și îmbulzea la zgomotaselor recepții, Pacea cobora încet peste lumea noastră, când mâinile se odihneau alene și glasurile instinctiv se domoleau. Sălcile se prefăceau în umbre și soarele în asfințit colora apa în o mie de nuanțe schimbătoare pentru care paleta n-are nume. Stelele se iveau sfioase pe cerul de un albastru indigo, iar cântecul privighetorilor înfiora cerea cu picurarea notelor lui pline de jale. Liniștite ceasuri de frumusețe, când fie ce om e ca o insulă și își păstrează gândurile pentru el singur. Mi se ivește în minte o altă înfățișare a lui Aunti, pana mea cu greu se desparte de ea, că era o ființă cu atât de multe laturi și în multe privințe atât de măreață, cu toate că avea uneori mici ciudățenii de care nu se putea să nu zâmbești, dacă era înzestrat cu simțul umorului. Mi era mai dragă amintirea ei decât mi-a fost vreodată dragă când trăia. Căci unele persoane, cu toate că întrebuințeau numai vorbe mieroase, o îndemnau prea des să se poarte față de mine fără dragoste. Dar azi nu se mai poate ridica nimeni ca să arunce o umbră între noi și precum omul își amintește mai degrabă de lumina soarelui decât de ploaie, îmi amintesc mai ades de însușirile ei cele bune, mai mult decât de micile ei slăbiciuni. Carmen Silva, regina poetă o văd în picioare, pe terasa înglădită cu fier, a căsuței clădite pentru ea, pe un dig care se întinde în mare la intrarea portului Constanța. O căsuță ciudată, zidită de inginerii portului, cu o dăi ce semănau cu cabinele vapoarelor. O văd în picioare, acolo, în lunga ei roche albă, cu părul ei cărund lăsat slobot în bătaia vântului. Carmen Silva iubise totdeauna marea cu o iubire romantică. Și era una din puținele ființe, cărora le e cu adevărat drag bântul. Îi umplea de exaltare inima furtunoasă și înviora izvoarele închipuirii ei poetice. Unchiul și auntii, cu toate că se învoiau întotdeauna, ajunseseră din pricina protocolului legal, întărit prin obișnuință și a unui simț comun al datorii, să nu se desparte aproape niciodată, nici măcar timp de o săptămână. Dar pe la sfârșitul vieților, aunti nu mai putea îndura vara cu tată dragostei de jertfă căldura din București, înainte de plecarea de fiecare an la Sinaia. Așadar, i se îngăduia să stea singură câteva săptămâni la Constanța, unchiul neputând suferi marea pe care ea o adora. Aici, însoțită de o doamnă de onoare favorită, de un aghiotant și de o bătrână și devotată cameristă, Aunti își întocmea viața după gustul ei și se bucura de o libertate care rar îi era hărăzită. Lui Aunti nu-i plăcuse niciodată să doarmă toată noaptea și avea obiceiul să se scoale la ceasurile în care nu se deștepta încă nimeni. Astfel era întotdeauna gata la timp ca să vadă vapoarele sosin sau depărtându-se, fie ziua, fie noaptea. Albă ca o nălucă, luneca de colo-colo pe cerdacul casei încercuite de valuri, Arătare scumpă celor ce o priveau de pe treptele de jos. Și aici plutura mereu șervetul, dar se servea și de un megafon din care trimitea răspunsuri vapoarelor ce se depărtau, binecuvântându-le calea cu belșugul de cuvinte ce îi veneau atât de ușor pe buze. Constanța iubea pe bătrâna regină Elisabeta, cea mai prietenoasă și cea mai originală dintre suverane. Aduna în jurul ei mulți dintre locuitorii ei fără să-i pese de rangul lor social și întinsă în șezlongul de pânză, cu dantela de frivolite în mână, intra cu ei în nesfârșite convorbiri, revărsând un potop nesecat de cuvinte și lăsându-se ea însăși răpită de vraja a propriului glas. Am petrecut zece zile cu amunti în ciudata ei căsuță pe care o moșteni mai târziu. Noaptea îmi lăsam ușa larg deschisă În speranța că mă voi deștepta când se va ea Să văd și eu cum pornez vapoarele Uneori somnul meu sănătos mă făcea să întârzi peste ceasul sculării ei Dar câteodată venea să mă deștepte Și atunci, în picioare lângă ea, fruturam și eu un șervet Pe când, prin megafon, stiga bune urării vapoarelor ce se depărtau Vântul se juca nebunatic în părul ei alb și în faldurile rochiei pe când deasupra capetelor noastre se roteau pescăruși de mare tot atât de albi. Strigătele lor, ce te înfiorau, păreau ecoul unor glasuri disperate, care răspundeau urărilor de bună plecare trimise de regină. Mai târziu, când foamea, mea ciudata căsuță de pedic, mi se părea adesea că văd pe un timp picioare, lângă mine, pradă inspirației, o arătare înaltă în jurul căreia făiau beșmintele albe, cu megafonul la gură și strigând bine cuvântări vapoarelor, celune cau fără zgomot afară din port, umbre uriașe străpunse de puncte de lumină. În România, precum și Aiura, primul aeroplan pricinui o nespusă în frigurare mi aduc aminte de o mare adunare sărbătorească la hipodrom, unde văzură în peblerio, ridicându-se în aer. Toți bucureștenii se îngrămădiseră să vadă această nemaipomenită priveliște și familia regală merse întreagă în mare alai, în frunte cu regele și regina și, bineînțeles, împreună cu copiii care erau nespus de însuflețiți. Își poate cineva ușor închipui câtă înrăurire a vă asupra lui Aunti, minunata biruință a omului asupra aerului. Găsit-o soiul de nume poetice pentru omul pasăre, ajuns stăpân pe spațiu, într-un chip ce până atunci făcuse parte din lumea visurilor. Îl unecă într-un potop de cuvinte pitorești, pe când mulțimea se înghesuia în jurul nostru ca să audă cele ce spunea. Untul, zdrabă în înfipt pe pământ, cu tălpiile lui groase, stea în picioare lângă ea, ascultând revărsarea graiului ei și nu prea știa bine dacă îi era pe plac această născocire, deoarece se simțea cam sceptic în privința valorii ei practice. Untului nu prea-i plăceau inovațiile, totuși găsi și el cuvinte de laudă pentru eroul zilei, însă într-un grai mai potolit. Cam în aceeași vreme, un român numit Vlaicu inventă un aeroplan cu care făcu câteva zboruri. Aurel Vlaicu, 1882-1913, s-a prăbușit cu avionul la 13 septembrie 1913 pe teritoriul Comunii Bănești, județul Prahovei. Dar și el, ca mulți alții, își văzu cariera năprasnică retezată, căci mașina lui zburătoare se sfărâmă pe când trecea peste o câmpie între ploiești și Câmpina și astfel își găsi Vlaicu moartea. Numele lui rămâne, totuși, al unui pionier al neamului nostru. Când îmi aduc aminte de sărbătorirea lui Blerio la hipodromul din București, revăd mai deslușit două ființe în picioare lângă noi. Wilhelm de Witt, nepotul lui Auntie și soția lui Sophie, născută prințesă de Schumburg. Sophie era una din marile favorite ale lui Auntie. Bunica ei fusese româncă și familia Schumburg moștenise o moșie frumoasă fântânele lângă Bacău. Sofie petrecuse o bună parte din copilăria ei la fântânele și avea mare dragoste pentru tot ce era românesc. Părinții ei muriseră când era de tot copilă și auntii luase pe fetița orfană, sub deosebita ei îngrijire. Sofie era deșteaptă, plină de talente și mare iubitoare de muzică. A o sucotea ca o ființă excepțională în toate punctele de vedere și o iubea cu toată căldura firii ei. O copreșea cu laude și cu încrederea ce avea în minunatele ei însușiri. Mai presus de toate dorea să o apropie de familia ei prin legături de sânge. Urmărind acest scop cu neclintită statornicie pe care o punea în toate dorințele ei, Carmen Silva, în sfârșit, puse la cale o căsătorie cu nepotul ei Wilhelm de Witt, al doilea fiu al fratelui ei. Wilhelm era un tânăr chipeș, inimos, blând, avea glas blajin și un zâmbet ce nu se mai sfârșea, dar nefiind înzestrat cu un temperament artistic, se simțea uneori uluit de atmosfera în care se pomenise atras, sau cel puțin așa părea mie, spectatoare neinițiată. Wilhelm așadar se căsători cu Sofi, iar a un tipă de bucurie înălță spre cer rugăciuni de mulțumire. Acum, Sofie era nepoata ei și putea să-și aibă rangul cuvenit la curtea română. Auntii nu putea răbda să fie un moment fără Sofie. Cântau din gură, pictau, compuneau melodii, scriau versuri, cântau împreună la harpă și la pian. Mi se pare că stăteau de vorbă cu spiritele de peste hotarele lumii noastre, dar n-am fost niciodată de față la asemenea ședințe. Un lucru însă era sigur. Nimeni nu mai avea niciun rol în viața lui Auntie decât Sofie, Sofie și numai Sofie. Însă a picta, a cânta din gură și la pian nu era destul. Aunti avea ambițiuni mai mari pentru favorita ei și pentru o ființă atât de excepțională, nu o mulțumea nimic de mai puțină însemnătate decât un trun.